פרק י"ח, ויען בלדד אשוחי ויאמר עד אמה תסימון תמצא למילים תבינו ואחר נדבר מדוע נחשבנו חבימה נטמינו בעיניכם טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו גם אור רשעים ידעך, ולא ייגח שביב אישו. אור חשך באוהלו, ונרו עליו ידעך. יצרו צעדי אונו, ותשליכהו עצתו. כי שולח ברשת ברגליו, ועל שבחה יתהלך. יוחס בעקב פח, יחזק עליו צמים. ‫המון בארץ חבלו ומלכותו עלי נתיב. ‫סביב ביעתוהו בלהות ‫והפיצוהו לרגליו. ‫יהי רעב אונו ועד נכון לצלעו. ‫יוכל בדעורו, יוכל בדיו בכור מוות. ‫הינתק מאוהלו מבטחו, ותצעידהו למלך בלהות, תשכון באוהו לו מבלי לו, יזורע על נביהו גופרית, מתחת שרשיו יבשו, וממעל ימל כצירו, זכרו אבד מני ארץ, ולא שם לו על פני חוץ, יהדפוהו מאור אל עושך. ומתבל ינידוהו. לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין שריד במגוריו. על יומו נשמו אחרונים, וקדמונים אחזו אה שער. אך אלה משכנות עבל, וזה מקום לא ידע אל.